«Здається, я вже навчилася користуватися сканером. Це займе трохи часу, але максимум завтра я вам надішлю». «Так, будь ласка», – сказала Піп, роблячи поспішну нотатку. «Якщо зможете, це дуже допоможе, дякую». «Але не поспішайте, справді». Хоча насправді поспішати треба було. П'ять маленьких жіночок із сірниками замість голів, перемотані стрічкою, підіймалися до кімнати Піп, щоб зустріти шосту – Кінець вже близько, якщо тільки хтось не хоче, щоб саме так вона й думала. «Так, я зроблю це», – відповіла Марія, – «і ви самі побачите, про що я». Усі відповіді вони підказували йому, він нічого не знав. Вони казали, що мають докази проти нього, навіть натякали, що є свідок, який бачив його під час одного з убивств, хоча це неправда. Біллі так заплутався, бідолаха. «Я знаю, що він мій син», – але він ніколи не був найрозумніший, як кажуть. І ще мав проблеми з алкоголем у ті роки, іноді взагалі не пам'ятав вечори. А ці поліцейські переконали його, що він скоює вбивства у стані провалу пам'яті, тому не пам Думаю, й не пам'ятає. Думаю, Біллій сам у це повірив. Аж поки не виспався у камері і одразу відмовився від зізнання. Ви знаєте, неправдиві зізнання трапляються набагато частіше, ніж люди думають. З 365 людей, яких інновенне проєкт допомогли виправдати останніми роками, більше чверті визнавали провину у злочині, якого не вчиняли. Марія, мабуть, знала цю статистику на пам'яті, і саме тоді Піп зрозуміла це все життя Марії. Кожен подих і кожна думка, її сину Біллі, тепер у нього були нові імена. Неде вбивця, душитель зі слав, монстр – Груди Піп стискалися від жалю до цієї жінки, але не настільки, щоб хотіти, аби вона мала рацію. «Все, тільки не це. Я не знала цієї статистики», – сказала Піп. «І мені справді цікаво побачити інтерф'ю Біллі. Але Марія, якщо він відмовився від зізнання наступного ранку, чому ж тоді визнав провину його адвоката?» – сказала Марія, і в м'якому голосі почувся докір. «Він був державним захисником», «У мене не було грошей на адвоката. Якби були, це одне з найбільших моїх жалів, мені слід було сильніше боротися». Вона призупинилася, її подих потріскував у динаміку. Цей адвокат просто сказав Біллі, що раз він уже зізнався у всіх п'яти вбивствах, і поліція має це зізнання на запису, то немає сенсу йти до суду. Він програє, були ще інші докази, але зізнання головне – Присяжні більше повірять запису, ніж Біллі. Ну, адвокат не помилявся. Кажуть, зізнання – найнебезпечніший доказ. «Розумію», – сказала Піп, бо більше нічого не спало на думку. «Але треба було намагатися», – продовжила Марія. «Хто знає, що могло б з'явитися на суді, щоб врятувати Біллі, які докази? Ви знаєте, на другій жертві меліс Денні знайшли невідомий відбиток пальця». Він не належить Біллі, і досі не знають, чий він. А ще, вона обервалася: "У ніч, коли вбили Батані Інгем третю жертву, мені здається, Біллі був у мене вдома. Я не можу бути певною, але думаю, що того вечора він прийшов до мене. Був дуже п'яний, ледве міг щось сказати. Я поклала його спати в його старій кімнаті, забрала ключі, щоб несів знову за кермо. У мене немає доказів цього". Я шукала і шукала, телефонні записи, відео з камер по дорозі, усе переглянула. Немає доказів, але в суді моє свідчення було б доказом. Як Біллі міг убити Бетані, якщо був вдома зі мною, вона видихнула. Адвокат переконав Біллі, що якщо визнає вину, то, можливо, суддя дозволить відбувати покарання ближче, щоб я могла його відвідувати, але, звісно, цього таки не сталося. Біллі зневірився, тому і сказав, що він винен. Він подумав, що програв ще до початку. Поки Марія говорила, Піп швидко записувала її слова, літери нашарувалися одна на одну, хотіла все встигнути. Вона помітила, що Марія замовкла і чекала її відповіді. «Вибачте», – сказала Піпа. А крім зізнання, які ще докази були у поліції, що змусили їх вважати Біллі те, ну, було кілька речей відповіла Марія, і Піп почула шелест, наче Марія гортала папери. «Головне, Біллі був тим, хто знайшов Тару яйць, останню жертву. Він знайшов її тіло», – перепитала Піп. Вона смутно пригадала це з одного з подкастів, як там це подавали як велику несподіванку. «Так, він знайшов її в такому стані, скоч на щиколотках і зап'ястках, обмотаний обличчям. Я не можу уявити, як це», побачити людину такою. Це було на роботі, там, де він її знайшов. Біллі працював у компанії з догляду за територіями, косіння газонів, обрізка кущів, прибирання сміття і так далі. Це було рано вранці. Біллі був на території маєтку, одному з об'єктів компанії косив траву, побачив тару серед дерев по краю ділянки. Вона прочистила горло, і Біллі, перше, що він зробив, підбіг до неї, Думав, що вона ще жива, бо не бачив обличчя. Не треба було підходити, треба було одразу викликати поліцію, але Біллі зробив не так. Марія затихла. «Що він зробив?» – запитала Піп. Він намагався їй допомогти, – видихнула Марія. Думав, що скотч на обличчі заважає їй дихати, тому почав його знімати. Торкався і її, і скотчу голими руками.